Brusellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie e l'arte e l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotta in studio da Meredith, con la partecipazione straordinaria di George Leonard. Regia di Danny M. Care amiche, cari amici, Radio Alma Brusellando martedì sera nuovamente qui, tutti insieme. A uh, Maridi, Georges Leran e Damien in regia. Salutiamo Imola che è in viaggio e fuori missione. Ciao, eh, ci dispiace Imola. non averti qui con noi ci questa sera. Ci spiace non averti con noi qui stasera. E ci rivediamo e, e i nostri amici ascoltatori eh, potranno e, e, risentirti martedì prossimo. Martedì prossimo. Giorgetto. Facevo da controcanto. Da eco è eh, anche da eco. Io preferivo controcanta, che è più bello, <ride> però il controcanto effettivamente è un'altra cosa. È un po' diverso. È, è leggermente diverso, come sai, il nostro ospite qui, che è però è un ospite nascosto e non ancora non diciamo chi è. <ride> eh no, questo magari lo sveliamo Che vedremo cosa sta facendo. Eh, questa è una puntata oltremodoricca e abbiamo in studio un ospite e avremo anche la possibilità di un'intervista. Eh, al telefono su uno degli eventi che eh, comincerà questo venerdì ehm ma avremo modo di saperne eh, di più. Quindi come vi dicevo eh, George Ti eh, va come... di presentare di fare un po' gli onori di casa questa sera? Ehm Lascio a te questo arduo compito. Eh però è un po' difficile. Eh lo presentare... so, fare gli onori non è mai tanto semplice rendere omaggio ah, Va bene, allora facciamo finta che, sarà sì. un bene, c'era un bello, una bella trasmissione un sacco di anni fa, sì, eh. Facciamo finta che anche anche una canzone era. Chi sa ricorda. La la nostra ospite segreta per il momento, segreta, se la ricorda. Poi magari dopo ci accende una strofa. No, adesso adesso. adesso come si chida? Adesso. Non oso cantarla. Vabbè, la canto io, la Sofia. Facciamo, okay. facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. E mi eh? sembra eh, <ride> che edo fosse bah, forse alla fine del 70. metà. Dunque, erano due comici? Non erano due comici. Io credevo fossero due comici che la cantavano. Così ma ricordavi a volte sai puoi ingannare. Ma io ero bambino neonato, eh, ragion. Esattamente. Alla fine degli anni 70 Cioè, cioè ieri, ieri? Eh sì, io sono nato un poco tempo fa Stavi imparando a leggere Stavi imparando a capire che ero vivo eh, intanto Eh, sì. intanto, quindi insomma esatto. da lì a capire che poi era un comico oppure no Credo e che beh, fossero, un... fossero nato un oh. po' zitto E invece non ero che Risposta errada E allora forse era un, un grande cantautore anche comico Era un uomo o una donna? Ecco, già Madonna E tra gli italiani oppure c'era magari un misto con no, no. no, entrambi italiani? Con entrambi ah. italiani, ma erano anche dei comici? Non saprei Ecco Non andiamo troppo nel dettaglio perché poi altrimenti Vabbè, Ce lo faremo dire alla fine Però io ero convinto, vedi la memoria che gioca scherzi Va bene, allora la voce che sentite sottofondo è di una personalità Come voi avete capito, insomma quest'anno la novità di, di Bruxellando è questa Prima siamo partiti con un viaggio portando dall'Italia le nostre cose. Oltre a mozzarella che mi faccio portare quotidianamente, no, quotidianamente no, insomma, con un ciclo continuo, mi faccio portare dall'Italia le altre cose che riesco a far portare direttamente che sono molto più buone e eh, mi dispiace per gli altri. E invece adesso di importare artisti italiani, beh, cerchiamo gli artisti italiani qui in Belgio. E per artisti italiani intendo tutti gli artisti, non solo quelli che sono famosi che sono sempre nella minoranza, ma tutta quella enorme congeri di persone quell'alto numero perché è un numero abbastanza alto anzi è molto alto di persone che si dedicano all'arte in vari modi e questa sera abbiamo una delle quelle che delle arti più belle insomma quello che io considero una delle più belle arti che è quella del teatro e qui con noi c'è il regista di un'opera che va in scena fra poco anzi in un'opera ve lo dico subito e poi ve lo ripeterò altre volte, va in scena venerdì 13 e sabato 14 novembre, quindi la settimana prossima alle ore 20:00 al Teatro Scuola Sant'Agostino. Però la persona che orora sentirete, la cui voce sentirete, non è soltanto la regista di questo spettacolo, bensì anche la scrittrice. Quindi è una doppia artista. È un artista sia del teatro sia della scrittura e quindi insomma io non lo so. Io mi pregio oppure mi mi mi anzi potrei fare una citazione filmica, tipo sì. mi stendo sotto i suoi piedi così ci striscia. Era <ride> molto simile, né? esattamente così però era molto simile. E vi presento. Veramente sono felice di presentare Carolina Catojo Guida. Ho detto ah, bene? Hai detto benissimo. Buonasera a tutti. Carolina, benvenuta e eh, siamo effettivamente tutte le equipe di Brusellando liete ad averti qui nostra ospite eh, questa sera. Eh, noi già la settimana scorsa avevamo mh, iniziato a parlare di duello in cucina e quindi ci piacerebbe saperne questa sera un po' di più. Però magari prima di raccontarci di questo duello e poi capire se effettivamente ci sarà un duello, al di là della stupenda presentazione di George, ci piacerebbe che ci raccontassi un po' del tuo percorso di scrittrice, di sceneggiatrice e di di regista. Uff! Uh, viene da lontanissimo. Eh, forse eh, dovrei raccontare prima come nasce questa questa pièce teatrale. Eh, questa pièce nasce dal fatto che io avevo un ristorante eh, qualche anno fa a Bruxelles e che in questo angolo laboratorio di osservazione del tutto particolare Mi sono divertita a osservare eh, clienti, ehm, i miei colleghi del settore, eh, cuochi, chef, camerieri, insomma tutta la gente che lavorava nella ristorazione e in un qualche modo ho ho imparato a ad accumulare eh, delle esperienze e anche delle gag, delle osservazioni eh, che a, mi, mi divertivano a me personalmente e che ho pensato di trascrivere in un taccuino che poi mi ha accompagnato per un certo tempo. Eh, tempo fa ho deciso di chiudere l'esperienza della ristorazione e eh, e questo tutti questi appunti mi sono rimasti un po' lì avevo pensato di farne un libro eh, nel quale raccoglievo queste cose simpatiche o oh no queste questi momenti divertenti che avevo vissuto ehm e poi riflettendoci mi sono detta che forse veniva meglio come come pièce teatrale perché era più fresca, era era vivibile al momento o per citare una cosa della gastronomia ehm consumabile subito. <ride> e e quindi è nata questa questa pièce. L'ho tenuta lì per un po' e poi ho deciso di metterla in scena. Quindi questa è la storia di di questa pièce, come nasce, perché nasce. Dal fatto che mh, mi sono resa conto che eh, uomini e donne hanno un approccio completamente diverso rispetto all'alimentazione, alla gastronomia, alla cucina, eh, al gusto eh, e tutte queste cose f, mh, caratterizzano eh, un pochino il femminile e il maschile in un modo positivo o negativo no non è una questione di giudizio è è proprio una specificità che in questa PS spero che sia mh, chiaramente visibile e chiaramente godibile. Quindi è duelle in cucina è la prima volta che lo propone al grande pubblico perché sì, è la prima volta l'ho appena scritto. <ride> Sì, sì, è la prima volta in assoluto, per cui potrebbe potrebbe non piacere al pubblico, so soltanto che noi che lo stiamo preparando, la compagnia che lo sta preparando, facendo le prove e stiamo cercando di dargli forma teatrale, noi ci stiamo divertendo molto e penso che questo divertimento possa essere trasferito al pubblico, almeno questo è quello che noi ci auguriamo. Ci sono dei tic di alcuni personaggi, ci sono delle esagerazioni, come sempre avviene in teatro, perché per far passare un messaggio bisogna sempre esagerarlo, bisogna sempre ingrandirlo, bisogna renderlo più visibile e quindi è è anche divertente per questo, ma dice anche delle cose serie però. E non va George Allora, oh no, io tanto abbiamo al tempo, quindi Sì, questo devo volendo vai e nella nel passaggio, quindi come eh, come accennavi dalla scrittura alla messa in scena. Cosa cambia fondamentalmente? E ti ritrovi poi nel modo di di recitare e di recitazione dei tuoi eh, dei tuoi attori e protagonisti. Bella domanda. Eh, diciamo che quando si scrive una un testo teatrale gli si dà una forma un po' letteraria poi si passa alla forma eh, più puramente mh, teatrale con i dialoghi, con un ritmo che sia che che, che chiaramente è tipico del del teatro. E quindi si sfronda, si mh, si taglia, si aggiunge, si si creano dei dei momenti che magari nella scrittura, nella prima stesura no, non non c'erano, non si erano pensati e eh, per cui penso che eh, ci sia un doppio vantaggio nel mettere in scena una cosa scritta da se stessi, che la si può modificare eh, man mano che eh, si va avanti nella preparazione e nelle prove, cosa che è avvenuta molte mh, la inizialmente questa pièce era mh, più lunga, più complessa, più articolata e facendo le prove ci siamo accorti che perdeva in immediatezza, in scioltezza e il ritmo ne ne soffriva un pochettino, per cui abbiamo effettivamente operato dei cambiamenti. Quindi <coughs> il vantaggio sta proprio in questo, nel fatto che l'autore può correggere se stesso in diretta. Ma quindi è nato come PS, quindi aggiustato, o è nato come racconto e poi adattato. No, no, no, è nato come è nata come pièce teatrale. Eh, però ehm, un po' più lunga, più corposa Eh, meno gag ecco, man mano che la stesura teatrale prendeva corpo eh, alcuni momenti si sono accorciati si sono compressi spero in favore dell'immediatezza del messaggio ah, questo lo vediamo ben presto no Cari amiche e cari amici, Radio Alma, Bruxellando, eh, continuiamo quindi la nostra... Non hai detto la frequenza. Radio Alma, Bruxellando, non me ne voglia nessuno, 101.9. <ride> ah, Uè, posso una volta vedendo uno Senti, sbagliato. Senti, Giorgio, eh, eh, sai, Giorgio eh. ti interrogo io allora. Dai. Qual è l'indirizzo esatto del nostro blog? l'indirizzo esatto del blog, ricordatelo, appuntatelo, scrivetelo col sangue sulle vostre mani e affinché ogni volta che ve le abbiate le mani, voi Io potrete rivederlo, e dato che oggi c'è l'influenza, bisogna lavarsele spesso in questo periodo, ve lo ricorderete. Non so se possono anche tagliare le mani. No, bisogna avere le dita lunghe perché l'indirizzo è brusella.blogspot.com. George Pic che romano. ti volevo, grande. Stasera io cercavo, vedi, di annotarmelo così da essere radio prodotto solo danni. <ride> Comunque ritorniamo alla nostra Carolina qui questa sera che ci sta raccontando la genesi e l'evoluzione di dueelli in cucina. In E abbiamo solo iniziato, sì, solo da qualche minuto, potremo dedicarle ampio spazio poiché eh, Imola non è qui con noi questa sera, quindi riusciamo finalmente magari a fare un'intervista molto più completa. Quindi abbiamo accennato già a questa tua passione eh, per la cucina, quindi mi viene spontaneo eh, farti un'altra domanda rispetto al tuo cast, rispetto agli attori, come li hai scelti? E poi nella nello scegliere eh, gli attori stessi, vedi quello che ti aspettavi da loro, com'è cambiata eh, la loro interpretazione rispetto alle tue attese. Eh boh, diciamo che essendo tu una compagnia amatoriale, eh, ovviamente si si sceglie rispetto un po' a alle persone, agli amici, ai conoscenti, a, agli attori che hanno gravitato nell'area di, di questo gruppo teatrale. Ehm devo dire che quando io ho scritto questa pièce, avevo già in mente alcuni di loro, quindi la scelta è stata abbastanza facile. Il gruppo teatrale si chiama Le Teste Matte è composto da parecchi amici che da tempo, da anni, oramai eh, mettono in scena delle commedie molto divertenti, brillanti e e via discorrendo. È la prima volta che questa compagnia mette in scena un'opera scritta da qualcuno all'interno e quindi sarò sarò particolarmente in bilico in questa situazione. Eh, sarò molto criticata se le cose non vanno bene, ma insomma, siamo sempre nell'ambito del divertimento, quindi non mi preoccupo per niente. Tornando agli attori, direi eh, che certe caratteristiche specifiche mh, di alcune persone le ho addirittura colte e le ho inserite nel testo in modo che Eh, ci stessero particolarmente bene, quindi eh, non è stata difficile la la scelta. Alcuni personaggi però ehm fanno esattamente il contrario di quello che direbbero <ride> e farebbero nella vita, per cui il divertente sarà proprio qua. Eh, ci sono ehm, in questa PS ci sono due personaggi principali, un lui e una lei che si contendono chiaramente lo chef di super eh, lo scettro di super chef. Perché sono due amici di vecchia data in competizione sulla bravura, sulla capacità, sulla cultura della cucina, dell'alimentazione e della gastronomia. Tutti e due sono grandi appassionati ed entrambi rivendicano il fatto di essere più bravi, più capaci, più sensibili rispetto a questo argomento. Eh, gli altri tre personaggi eh, sono amici che di volta in volta stimolano, appoggiano o criticano uno dei due contendenti. Da qui il da qui il titolo Duello in cucina, è un duello immaginario fra un lui e una lei eh, che pretendono entrambi eh, di essere più bravi, eh, più capaci, eh, più, mh, più più come si può dire, eh, goturiosi rispetto alla gastronomia e alla cucina. E, e durante questa pièce c'è tutto uno scambio di, di battute, di provocazioni e gli altri personaggi che ruotano loro intorno servono proprio da appoggio o da stimolo per questa o quella provocazione. Bellissimo, mi sono venuto in un momento un sacco di domande, ma tutto sul suo marito? che <ride> che è uno degli attori del gruppo Le Teste Matte. Ah, Magari ah, poi ricorderemo anche, questa, anche gli attori. Anche in questa, ma sembra questo di noi, io non credo, anche perché mi pare di capire che questo dollincina abbia molto, come posso dire, molto della della vita vissuta. Ah, sì. E quindi siccome sono un lui o una lei, vabbè, lui non può essere lui perché se lo conosco bene, come lo conosco, sa fare un uovo in camicia, nel senso che la messa addosso la camicia e basta. Se lo sarò so vecciare addosso, ma non sa so, cucinare assolutamente. Mai poi permetteremo a Costui a Carneia di difendersi, perché mio assolutamente, caro, non assolutamente, non so no, assolutamente no, assolutamente no. no. No, non si deve difendere, sennò è bru è finito il gioco. È finito il gioco e <ride> no. qui abbiamo un altro duello, allora. No, diciamo che ogni ogni autore di teatro pesca sempre dalla sua esperienza vissuta, chiaramente, perché è quella che conosce, quella che stimola Uh, il nervo scoperto è quello che fa scaturire la creatività indubbiamente devo dire che però molta molte delle cose che sono in questa in questa PS effettivamente vengono dalla mia esperienza di restauratore perché quello è stato il il punto uh, da cui ho potuto veramente osservare i miei colleghi al lavoro e il modo di approcciare l'alimentazione per cui proprio Eh, ci per... sono dei tic, ci ah, sono dei tic tipici ah, no. eh, dei degli chef, delle manie, le manie eh, sì, la superstizione, eccetera, anche la superstizione sì. in cucina. Eh, bravo. È... No, no, no, è un ambito dove non ce n'è moltiissima ce n'è in teatro. No, in cucina Beh, non si. molta in, in cucina, cucina non c'è superstizione. Molto, no. Ci sono abitudini, ci sono tic nervosi, eh, egocentrismo sono... ed egoismo, ma non Sì, ah, sì, sì, sì, no, superstizione direi proprio di no. Beh, allora una bella domanda, ce ne ho due e eh, però una me la tengo in serbo, ma arriva fra poco, l'altra invece è autore, sì, sì, autore e regista. No, buono vedete, però siccome lei è regista, anche a me sta facendo <ride> dedizione tipo. Ti sei dimenticata che avevi detto prima che quindi siamo tutti in questo momento siamo tutti attori, quindi anche se, se ci comportiamo diversamente da quello che da, da come è un ci comportiamo teatro, di solito al teatro, quindi Se anche sentite la mia voce che tende quindi... al mi preoccupare, cioè ho dovuto al fatto che è regista che sta è... mangiando, è... confessa, la sta smangiucchiando. Allora, no, allora, un autore scrive un testo, poi cambia cappello e diventa regista. Qual è e il rapporto c'è fra l'autore e regista? Come sopravvive questo sdoppiamento? Non è uno sdoppiamento, è un è un seguito. Eh, devo dire che però è molto più comoda la posizione di scrittore, in effetti, perché lo scrittore ha a che fare solo con se stesso, coi suoi ricordi, coi suoi appunti, Eh, li mette insieme in un qualche modo che gli sembra logico e ehm, ed è contento. Quando è finito, è tutto contenuto, tutto gratificato perché ha dato un senso a quelle cose che aveva dentro e che finalmente sono sulla carta ehm, e e l'opera è, comp è compiuta. Almeno crede che sia così. Naturalmente da quando si è finito un testo fino a quando lo si eh, considera definitivamente portabile in scena. Nel mio caso sono passati quasi 7 mesi eh, perché l'ho rivisto, corretto, rifatto, ritagliato, accorciato, dimezzato, per cui Da quando lo consideravo finito, in effetti è lì che è cominciato il vero momento, l'autocritica forte. Quando finalmente ho considerato che fosse il momento eh, che il testo era pronto, mi sono messa l'altra veste, quella del regista, e abbiamo cercato gli attori, li ho coinvolti in questa m, esperienza. Come regista devo dire che eh, di colpo vengono fuori tutti i difetti del testo che prima come autore non si volevano vedere, non si vedevano, non si era capaci di vedere. Eh, perché? Perché il regista cerca il ritmo, cerca eh, quell'andamento che permette allo spettatore di godere di un testo teatrale, quindi ci devono essere momenti forti, momenti piani, eh, pause e susseguirsi di ritmi eh, veloci questo nelle battute nei movimenti nelle luci che si alternano nelle musiche E, e lo scrittore a questo non ci pensa, ovviamente, perché pensa al senso del messaggio che vuole dare, del racconto o dei personaggi. Eh, lo, lo scrittore cerca di descrivere al meglio i personaggi. Il regista non ha questa preoccupazione perché il personaggio è là, è sulla scena e deve dare il senso con il movimento, con le espressioni, con le luci, con le musiche, appunto. Quindi eh, sono due momenti completamente diversi, si possono intersecare, si completano evidentemente. E devo dire che come regista eh, ho avuto molta molta collaborazione per cui i miei compagni di avventura sono stati veramente adorabili che okay. bello Io Alma Brucellando 101.9 eh, siamo in compagnia di Carolina che ci sta raccontando di Duello in cucina. E a proposito di Duello, vedo che stasera George è veramente agguerrito. Agguertissimo. Agguertissimo. Fra una sciabola e l'latta, comunque sta mangiando di sana pianta, non lo diciamo a nessuno, ma lui sta è assaggiando bella. di tutto e di più questa sera. Eh, eh, ovviamente George spiluca. Sapevo che veniva qualcuno che aveva un ristorante, quindi E eh, quindi tu subito hai capito. Ho fatto a preparare i miei patti preliminati. Che ellubista che sei, George. Eh, che te ne ho vista proprio tanto. Bisogna malattia. farlo. Anzi, visto che parlavamo di cibo, che rapporto c'è fra il sesso e il cibo? Bella domanda. Quella dopo qual è? <ride> quella dopo è la catarsi e nella tragedia greca e allora ho riferimento anche allora riferisco a questa. Sì, io credo che esista un bel rapporto fra mh, sesso e cucina. Il cucinare è un atto rituale e anche l'altro, credo, un po'. Ehm da tanto Condivido. tempo, da tanto tempo si si condividono piaceri che vengono portati su vari piani e quindi penso che eh, nella cultura greca romana, cioè in tutte le nostre culture antiche, eh, quando si volevano descrivere momenti estremamente rilassanti, eh, si parlava dei baccanali, si parlava di eh, le famose cene per gli atleti, agli atleti greci, per cui eh, il rapporto sì. diretto filosofico non sono in grado di parlarne, però credo che tutti eh, sappiamo quanto sia importante Se si vuole conquistare qualcuno, eh, uscire a cena insieme, mangiare certi cibi e essere particolarmente eh, goduti a tavola. E poi il seguito non sono io che ve lo devo descrivere, se fai sogno ognuno si è in grado di pensarci da ma, sé. Ma però proprio come come esperienza di ristoratore, che io mi perché siamo partiti parlando di arte, sì, questa scrive. Eh, scusate, ma questa scrive, questo fa regista e ci ha raccontare che avevo un ristorante, faceva anche ristoratore. Ora tre arti insieme a me sembrano abbastanza, cioè, più che sufficiente. Fariamoci qua. Non voglio saperne altre se ci sono. E quello che mi interessava era c'è qualcosa, un aneddoto, qualcosa da raccontare, fa se se cibo come ristoratore, c'è qualcuno che l'ha visto da altra parte? Ma posso dire che come ristoratore ho accolto molte coppiette, per esempio, ho visto nascere molti amori e eh, nel corso del del tempo in cui io ho avuto questo ristorante ho visto nascere anche dei bambini che sono un po' figli delle cene del venerdì sera eh, consumate nel mio ristorante. Ho visto coppie eh, tenerissime che si capiva benissimo che erano freschi sposi che si concedevano la la cena al ristorante e come momento finale della settimana e io intuivo dal modo in cui uscivano dal ristorante che quella sarebbe stata una lunga serata per loro e mh, per cui sì, esiste esiste un, una coniugazione fra il cibo e il sesso. Mai preparato un piatto particolare per qualcuno mm, che ha fatto la richiesta? No, no, piatti particolari no, devo dire che e eh, oni tanto qualcuno mi chiedeva se avevo l'olio piccante, se avevo il peperoncino molto forte, se avevo la E allora lì gli spieg gli spie... già già a prem mettere che il mio era un ristorante naturale, biologico, in cui io cercavo di fare anche formazione e informazione alimentare. Per cui gli spiegavo che le cose troppo piccanti fanno male allo stomaco, che bruciano la mucosa dell'intestino, eccetera eccetera. Per cui forse non facevo un buon servizio alla all'aspetto sessuale del della coniugazione e sesso cibo. Vabbè, un po' meno peperoncino, un po' più di vino. <ride> Prima di di di concludere perché purtroppo il raggio il tempo no, è no, tirano fermi che no. è la domanda del secolo. Lo sapevo io. La domanda del secolo fende. No, no, era domanda e poi è, E poi vi lascio, eh. Dai, vai. Che la porta c'è. Fra streamer e ristorante Fra Streller e il ristorante? Sì, raccontaci uh. un po' di Streller, raccontaci un po' di ristorante. No. Sì, signori, avete sentito <ride> allora, bene il grande Streller. St il grande Streller. Eh, beh, il rapporto è questo, che anni fa eh, io abitavo a Milano e ho avuto la fortuna di lavorare al piccolo teatro di Milano, al teatro lirico e al teatro studio, erano i tre eh, teatri che erano condotti e diretti da Giorgio Strehler, per cui io mi occupavo di mh, amministrazione, di rimborsi spese, di di, di cose diciamo organizzative. Eh, però eh, mi capitava molto spesso durante i miei intervalli o o a fine giornata di assistere alle prove che lui eh, faceva con gli attori, tutti bravissimi, attori anche molto noti e conosciuti e io nell'ombra del teatro assistevo alle prove, alle preparazioni poi dei suoi spettacoli e questa cosa mi aveva fatto nascere un una grande passione per la costruzione di uno spettacolo teatrale, cosa che mi è rimasta un po' dentro, ho messo da parte e poi nella vita ho fatto altro, insomma, è rispuntata fuori quando mi sono trovata questo materiale che a mio avviso era adatto per andare in scena. Forse un pezzettino di distrella è venuto fuori così nei miei ricordi. Che bello. Beh, questo sì, cantante è bello. davvero so bei ricordi. Che bello. Ti ringraziamo anche di volerli condividere con noi e con i nostri ascoltatori. È bellissimo. Uh, ascoltatori. No, non è una richiesta. Poi poi taccio per sempre. Scusa, sì, sì, dai, vai. Io non sto dicendo nulla. Ma perché questa regista non ha chiesto anche a me di far parte del suo Lei ha chiesto tu, a e io. Perché non avevo un personaggio sufficientemente spiritoso egocentrico eh presuntuoso che potesse fare al tuo caso ma ti terrò presente la prossima George, volta George te la sei cercata l'avevo detto tu Ricordiamo però magari il cast di Due Anno in Cucina? Ecco, forse è meglio. Dai, sì. Allora, fanno parte di questo divertente gruppo che, eh, se volete, ritroverete a teatro. Eh, Tiziana Alcarese, Fiorenza Bragastini, Gianluca Brunetti, Claudio Ercoli, Rosalba Romagnoli e la piccola Camilla Sandrin. È una bimba di sette anni, carinissima, che farà da buona coscienza per per tutti quanti. Ricordo agli ascoltatori che mh, la pièce teatrale si conclude con una mangiata collettiva in cui gli attori continueranno a dire battute e a scambiarsi provocazioni servendovi ehm gli gli stuzzichini che che saranno stati preparati per voi. Per cui la performance continua anche durante il buffet. Bene, ricordiamo allora a tutti voi venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 20 presso il teatro scuola Santa Augusta, all'altezza di Affore Altitude Sound Altitude Sound a forè, parcheggio disponibile il Prezzo per gli adulti di 16 euro e ragazzi meno di 15 anni 10 Compreso buffet, bevande escluse Ricordiamo anche che il ricavato sarà eh devoluto sì. alle opere dell'associazione VAI Volontari di Assistenza eh, Italiani E che il pagamento si potrà effettuare proprio sul conto eh, corrente Sì dell'associazione oppure si potrà regolare direttamente sul posto, però è gradita comunque una telefonata, potete contattare lo 0479 661 018, ripeto 0479 661 018. 018. Prima di salutarci, una parola sulle Volontari Assistenze Italiani? Sì, volentieri. È un'associazione che da anni in Belgio si opera si opera per assistere gli italiani che vengono a Bruxelles per delle cure mediche o per altri motivi e che hanno bisogno di essere assistiti, aiutati anche economicamente e oltre a dare un servizio di traduzione un'associazione costante per i nostri connazionali che si trovano in difficoltà con la lingua per esempio e un'assistenza anche diretta a tutte quelle famiglie di immigrati non necessariamente italiani che si trovano in grave difficoltà economica è un'associazione tutta di Benevol, di signore Benevol eh, che si danno molto da fare questo è il motivo per cui noi abbiamo scelto di eh, devolvere alla loro associazione tutto l'incasso che faremo per questa serata penne anche Radio Alma e Brusellando eh, spero di poter partecipare io per il momento ancora non mi posso confermare ma se siamo a Bruxelles volentieri saremo eh, spettatori di questa PS che sembra essere effettivamente abbastanza allettante noi sì, ringraziamo noi ci mettiamo molto volentieri quindi noi ringraziamo ancora Carolina Carolina Catoyuguida spero di aver pronunciato bene il cognome e ti auguriamo ovviamente tutto il meglio e Mi raccomando, se scrivi altro, faccelo sapere, noi molto volentieri ti ospiteremo ai nostri microfoni. Cioè. Grazie e buon lavoro. Ma come buon lavoro? Non è che è finita. Buon lavoro, continuate. Non è che è finita. amo. È bella musica stasera. Bravo ah, Daniel. Eh, questa sera, um, come già accennato da da George in inizio puntata, I'm stiamo cercando di valorizzare molto quelli che sono i nostri talenti dai italiani e eh, l'arte sicuramente una delle veramente secondo me uno dei nostri migliori talenti che diciamo ad esprimere non soltanto in patria e meno male anche oltre alpe perché <ride> vorremmo restare solo in Italia e ne avevamo già parlato due settimane fa avevamo ehm, già anticipato sul Festival Internazionale del Film Archeologico di Bruxelles che aprirà ehm, le proprie sessioni di lavoro il prossimo venerdì 7 novembre no, alle 14 allora eh, so, a batte, me piaceva batte, i battenti batte. per sai il film archeologico sa qualcosa ci e sono cioè, varie batte, sessioni, panel e i battenti mi piaceva la parola battente in questo caso, mi dispiace, si e abbiamo qui con noi... Dovete sapere tra l'altro, e qui voglio prendere un attimo, una, aprire una parentesi, che Giorgio, il nostro Giorgito, è il nostro brusellando peli vivente, quindi ecco. lui conosce tutte le sfumature della lingua. Ah, Però ci sono parole che a volte mm... Non lo cazzo, ma questo è un mondo proprio di dire classiche al ah, primo Sì, Aurelio Battendi, maestro ribattente ma col cinema. Eh, vabbè, comunque abbiamo un ospite al telefono, abbiamo Maria Longhena, che è una delle ehm ah, Che bello. Questo non me l'avevi detto. Eh, io ho pure le mie sorprese, sai. Eh sì, eh, sì, eh sì. Che è una delle giurate del film festival con un ottimo background accademico. Infatti io sono molto contenta perché la incontro giovedì eh, sera a cena e, e ho già tantissime domande da farle. Pensate, ha studiato storia antica presso l'Università di Bologna, si è laureata in storia e civiltà dell'America preisca preispanica nel corso degli anni. Oggetto di studio eh, di ricerca storico e anche archeologica sono state soprattutto le antiche civiltà del Messico e del Perù, focalizzando l'interesse sulle origini della scrittura, dei miti e delle religioni prima della conquista. Ha pubblicato molti testi tra cui ehm, alcuni dedicati anche alla scrittura Maya e ha collaborato alla stesura di cataloghi per mostre e articoli per riviste specializzate. Maria, benvenuta a Bruxelles Lando. Grazie. <ride> Buonasera. Buonasera. Buonasera a te. Eh, ci puoi sentire? Sì, sì, vi sento, sì, sì, perfetto. Allora, eh, io ho brevemente raccontato eh, di te, però ci piacerebbe effettivamente ascoltare da dove nasce questa passione e se magari c'è qualche mistero che ci puoi svelare in merito alle tue eh, scoperte sui Maya. Eh, allora, la passione nasce da quando ero piccola, quindi non saprei dirvi l'origine, però è da quando ho 5 anni che avevo deciso di essere archeologa, per cui <ride> non eh, non c'è una spiegazione razionale, diciamo, ecco. E poi io ho scelto allora, scelsi di seguire questo settore soprattutto perché in effetti era poco conosciuto, soprattutto in Italia, quindi era una cosa ancora più misteriosa, diciamo e così e per cui mi sono orientata sugli studi legati al Messico, al Perù e ho continuato e adesso in particolare mi sto dedicando soprattutto a un mistero nel mistero, cioè alle mummie, alle mummie oh, peruviane, oh. non egiziane. Ah, ha detto ora. Questo non lo sapevo, ci fossero anche delle mummie peruviane. Eh, infatti, <ride> questa miglioranza... è una cosa poco conosciuta, in realtà anche gli antichi peruviani mummificavano e sono studi abbastanza particolari, abbastanza nuovi, così che legano diverse discipline e così per il momento sono un po' l'oggetto della mia ricerca. Ci sono differenze rispetto alle mummie più note, quelle egiziane? C'è la differenza è legata soprattutto alle materie prime con cui imbalzavano, perché chiaramente sono diverse. E eh, invece un punto comune è il clima arido, perché anche le mummie peruviane si sono conservate grazie a questo clima desertoico molto secco, alla senza di umidità e poi soprattutto la volontà di conservare il corpo per una vita oltre la vita, quindi il principio religioso probabilmente era lo stesso. Ho capito. Anche il metodo era lo stesso? Cioè il gli... metodo non era proprio lo stesso proprio perché le materie prime sì, erano esatto, diverse. Sì, esatto, questo pensavo. Quindi come gli egiziani usavano per esempio il natrum Mm -hmm. e eh, la mir alcune sostanze che arrivavano dalle zone attorno al Mediterraneo, i peruviani invece avevano altre materie prime, altre resine. Incredibile. E la che conservazione bello. poi di questi corpi è più o meno la stessa oppure varia? La conservazione è più o meno la stessa, proprio perché c'è il il principio della del della assenza di umidità. Quindi, come nel deserto peruviano, così come in quello egiziano, questi corpi si sono conservati e eh, i peruviani eh, non usavano solo le bende, non avevano le bende di lino come gli egiziani, però avevano delle degli strati di tessuti di cotone nei quali avvolgevano le mummie e quindi abbiamo anche la conservazione dei tessuti grazie a questo clima secco. Mm. Lo sarebbe bellissimo avere la possibilità di esplorare <ride> una mummia poi con queste che sono nuove come come mummie nel senso che sono scoperte da poco e quindi deve essere sì, molto interessantissime io sto cercando un pochino tra l'altro di studiare le mummie che si trovano nei musei italiani abbiamo dei, un patrimonio enorme di, di materiale purtroppo poco conosciuto poco valorizzato però insomma cerchiamo di fare qualcosa invece per tornare un attimo a questa tua passione per la scrittura maya per la scrittura per eh, la scrittura eh, dei maya tu ecco... mi ci senti? Sì, ma sì, sì. allora, è la mia curiosità del tutto del tutto personale, ma magari eh, ci sono tanti misteri da svelare sulla scrittura Maya. Sì, allora la scrittura Maya dunque è stata eh, è un lavoro è stato un lavoro lunghissimo, iniziato all'epoca della Seconda Guerra Mondiale e non ancora concluso. Diciamo che in questi 60 anni, diciamo, sono stati fatti grandi progressi, soprattutto oggi grazie all'aiuto del computer e un tipo di scrittura estremamente complicata, un misto fra scrittura ideografica come quella cinese e eh, scrittura invece fonetica e così che è stata decifrata grazie al fatto che la lingua Maya, questo anche è una cosa che molti non sanno, esiste ancora, cioè i Maya non sono scomparsi e vi sono ancora come popolo, per cui la lingua non è una lingua morta, ma è stata tramandata, anche se si è evoluta nel tempo, però è stata tramandata e quindi è stato possibile eh, risalire, diciamo, alle origini, alle radici di questa di queste loro storie e di questa loro storia. Quanto ha comune e quanto divide i Maya dagli Aztechi? Eh, allora, le accomuna il fatto che gli Aztechi, essendo l'ultima di queste grandi civiltà del Messico, prima dell'arrivo degli europei hanno eh, ereditato gran parte della cultura Maya, dell'imprinting culturale, in particolare i calendari, questo è importantissimo eh, e la tradizione religiosa. Mm, quanto le divide è che i Maya nel loro apogeo culturale si sono, diciamo, si sono spenti molto prima dell'arrivo degli Aztechi, abbastanza prima dell'arrivo dell'arrivo degli Aztechi. Dell Però c'è comunque un filo conduttore che non è spezzato perfetto. E invece, c'ho anche questa anche un'altra mia curiosità, il serpente piumato e sulle sue tracce. Eh, il serpente <ride> piumato, se volete saperne di più potete leggere il libro che ho scritto che è uscito da pochi mesi. Ma guarda, Quindi... molto volentieri, tra l'altro è edito da Einaudi. Esatto, sì, sì, sì. Il serpente piumato è il mito più così, più importante, più forte, più presente, diciamo in tutta la la storia e in tutte le vicende dell'America precolombiana e eh, che cos'era il serpente piumato rimane un mistero, chi era rimane un mistero, legato alla pioggia, alle forze acquatiche, un mito ancestrale antichissimo, piantico sicuramente dei Maya, probabilmente legato agli Olmechi e eh, poi in epoca tarda legato al al pianeta Venere che era simbolo di guerra e poi infine trasformato in figura umana da animali trasformato in figura umana che diventa l'eroe civilizzatore per alcune di queste genti. Una figura molto complessa. E io avevo letto qualcosa, ecco, perché la mia curiosità in merito al serpente piumato, però molto volentieri ti ti dico che quando saremo a Bologna a Natale comprerò volentieri il eh, questo tuo libro. Daniela, sì, da. Maria Allora, tu sei qui a Bruxelles in quanto membro di giuria del Festival del Film Archeologico. Sì. Eh che cosa si pronuncia allora? Come io so che tu hai già partecipato ad altre edizioni, è un festival biennale. Eh ci sono dei film italiani alla Fische che cosa che cosa si pronuncia? Sì, allora c'è diciamo che il panorama è molto vario, molto interessante, perché si va dal Perù e eh, ai celti all'Egitto, all'isola di Pasqua. Allora, eh, soprattutto ci sarà un film che sarà una sorta di di novità, insomma, un'anteprima sull'isola di Pasqua, che è un film girato da registi belgi, quindi veramente interessante e veramente consigliabile. Eh, come film italiani c'è eh, qualcosa legato a a eh, un elemento molto importante per la nostra cultura, cioè al vino. Sabato ci sarà la storia del vino nel nel mondo etrusco, nel nel mondo italico, diciamo. Mm. E e poi una storia meno conosciuta, ma altrettanto importante, quella del chirurgo di Rimini. A Rimini oggi si possono visitare le vestigia di una casa che è stata la sede dell'ambulatorio di un chirurgo che era greco, ma vissuti in epoca romana e che curava i soldati e non solo, quindi molto interessante. Bene, bene. Ehm Tu hai avuto anche esperienze di giuria in Italia o come nasce questo tuo legame col Belgio? Eh beh, il legame col Belgio nasce perché io vivevo qui insieme ad alcuni amici e colleghi eh, del dei Musée Royaux d'Histoire, eh, soprattutto molti colleghi, abbiamo fondato questa eh, raffegna Kineon, che ormai sta vivendo appunto il suo ottavo la sua 8a edizione e poi in Italia non ho fatto parte di giurie, però ci frequento la rassegna di Rovereto che è altrettanto importante e poi una volta che si lavora per una rassegna, dopo si entra in contatto con questo mondo di rassegne europee, che è un mondo di collaborazione, di scambi, eccetera, un modo per diffondere la cultura attraverso i video. Maria, ehm sì? Che cosa bolle in pentola in Italia, e mh, soprattutto a Bologna, ma anche in Italia? Che cosa hai in cantiere per i prossimi mesi? Eh beh, eh è tutto sempre legato a questo discorso che stiamo facendo di una nuova rassegna proprio a Bologna che così adesso è ancora è ancora in fieri comunque che si chiamerà Contiki. Contiki. Eh, sì. Contiki, sì, dedicata Contiki. al Divinchi. alla nave, al viaggio di Thor Heyerdahl che io ammiro moltissimo. Bellissimo, sempre felicemente davvero eh, interessante. Bene, eh, Maria, ricordiamo quindi eh, l'ottavo Festival Internazionale del Film Archeologico di Bruxelles. Eh, inizia venerdì, apre i battenti venerdì 7 novembre alle ore 14:00 e chiude i battenti domenica 8 novembre intorno alle 19:00. Proprio ci sarà una cerimonia di chiusura e esatto. ovviamente eh, le proiezioni eh, saranno anche premiate, se ho ben capito, le proiezioni che mh, iniziano venerdì E terminolights alle 16:10 di domenica, giusto? Eh dunque domenica termineranno alle no, termineranno alle 18:00 e ah, poi alle 19:00 19 ci sarà la cerimonia di di premiazione. Benissimo. Allora noi ti auguriamo uh, veramente all the best and lots more, come dicono gli inglesi, e eh, che vinca il migliore. Certo. <ride> Noi ti ringraziamo, saluti da Jos, Lorra, Daniel e Mergia e, e speriamo a prestissimo. No, no, grazie, grazie a voi, a no, presto. Di sicuro, la prossima volta io sarò molto più informato su Maya, Ztec e tutta la parte precolombiana, poi facciamo una cosa più interessante. A prestissimo, buonasera. Ci e arrivederci, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Io che non so scordarti mai per te dare la vita ambia per te eh tutta tutta 1 2 3 li Direttamente da Londra abbiamo la trasmissione Cone. Direttamente da Londra abbiamo la trasmissione con, <ride> eh, con... Da eh, con Fior da Liso, che esatto. è scesa adesso dalle terre delle esatto, Perfi si dal Bione e è arrivata passando sotto il mare, ma non 20.000 leghe, un po' di meno. È come una pallottola, la cioè non si è nemmeno fermata sul sulla stazione di Midimar. <ride> direttamente direttamente. <in> stordio. Wow! <ride> wow! Ecco, ecco. eh, e che, che cosa fa la nuova tecnologia? A ah, comunque siccome sono stata a Londra ho pensato di uh, di magari darvi un paio di spunti che che mi sono arrivati camminando sulle piastrelle uh, sulle lastriche, insomma, su, come si chiamano? Allora, si chiamano lastre, sono appunto quelle larghe di tipo romano. Poi ci sono i sanpietrini, detti così perché pavimentano San Pietro. Però si dice che i sanpietrini ormai non vengono più dall'Italia. Vengono pure quelli dalla Cina, vengono viene tutto dalla Cina, è okay, eh, così, è si così, così. Eh, no, è una notizia di 15 giorni. Si chiama Milano i San Pietlini, si chiameranno i San Pietlini. Allora eh, i San battuta, Pietlini di Londra. Ah, quelli quadrati piccoli così. Sì, allora. quelli quadrati piccoli. Eh. Famosi gli attacchi delle scarpe tra l'altro, io ne ho distrutti tanti e eh, esatto. I San Pietlini, vabbè, San sai, un'altra cosa comunque. I San Pechini. Come, si e sugge come si suggerisce come suggerisce l'aiuto regista dal che non abbiamo ancora svelato chi è comunque e vi voglio semplicemente ricordare Ma io io io io lo sve io, io svelerò intieri no, chi è, no, chi è no, e lui no. ma lui deve solo venire qua a raccontarmi a, in a introdurlo un po' minimo il famosissimo quinto canto dell'inferno allora con qualche parola in introduzione poi parti è presente <ride> se hai voglia Sta facendo dei gestacci non sono mai gestacci in radio Ciro D'Aliso continua tu Allora, da St Pancras ci sarà sicuramente bisogno del bagno perché perché camminando e ho deciso di camminare dal praticamente dal Waterloo Westminster fino a South Bankra Station a piedi. Ah, però eh, e infatti e, e quindi eh, camminando, camminando, camminando ho attraversato un sì, un'ora. Un a proposito di camminando e brisellando, eh però il eh, viaggio Londra è un bel viaggio, non pioveva e camminando camminando camminando ha attraversato anche il Hay Market che è famoso per essere praticamente un mondo teatrale a se stesso, proprio bellissimo, bellissimo, bellissimo. È proprio inevitabile che ci siano anche dei riferimenti letterari eh, cari all'anima di Di Brangò. Quindi la prima cosa in cui mi sono imbattuta eh, era eh, era un adatta eh, adattamento del, adattamento del del libro di Truman Capote eh, Colazione da Tiffany eh, che stavolta eh, però eh, non non si tratta di un adattamento del film perché noi sempre eh, tendiamo a ripensare alla in, alla memorabile eh, prestazione di Audrey Hepburn, grande icona e uh, e praticamente inim inimitable attrice, però stavolta si tratta davvero di un adattamento del libro stesso che è molto più realista, molto più secco rispetto uh, rispetto al alla storia un po' dolcificata nel film. Cioè in quei tempi, secondo me, il finale non sarebbe stato molto ben accetto, nemmeno nemmeno mm. alcuni dei dettagli della storia, insomma, era boh. Eh sì. uh, e quindi uh, un'epoca vittoriana che non era ancora finita. <ride> era ancora uh, di strasciche. Un po' un po'. E quindi uh, quindi un po' mi mi mi dispiaceva che non abitiamo a Londra uh, e <ride> ho continuato Pensateci. il mio cammino. <ride> e ho continu ho continuato la mia camminata, mi sono imbattuta in un altro uh, un'altra rappresentazione, quello dei Miserable che se mi ricordo bene però ha passato anche per Bruxelles. Sì, sì, sì, esatto. Eh quindi quello è eh, ovviamente un adattamento in base agli gruppi di uh, di la uh, grande Victor Hugo, i miserabili, eh uh, un un'epopea, diciamo, delle avventure di uh, di Jean Valjean, il condannato a uh, Il galeotto, ex galeotto scappato e eh, che cerca di rifarsi una vita onesta. Ehm um, e uh, beh, anche quella ha una bella storia che riesce a da avere la presenza, cioè che riesce a dedicarsi ai ritmi dei vecchi volumi di 1000 pagine, ve lo raccomando vivamente. Dimmi. Tempus okay. Tyrannosaurus Rex. <ride> ecco, preso. Non sono muta. Ah già, cos'hai finito? Beh, se devo... Uh, Io... Eh, purtroppo... Cioè, ma, ma adesso devo cominciare a parlarvi di Charles Dickens, no. di uh, no. The Town, del, dei romanzi vecchi del 1800, no. 1700... Mm. No. Eh, vedi, allora Find sto out. muta, muta. Sanguinante, muta. Eh, eh. eh, vabbè dalla prossima settimana raddoppiamo il tuo spazio rimandiamo al ribrangolo dall'allergia dall a scalpita no. ultima cosa per ricordare la nostra uh, agenda il prossimo 16 novembre Bruce Orlando va in tornei <ride> <Così>. <ride> presso la libreria Piola avremo l'onore e il piacere di intervistare Alma Lazzaresca di cui martedì prossimo potremo raccontarvi di più il lunedì 16 novembre alle ore 19 alla libreria Piola e con la traduzione di Spomenka Zuncur introduce Mary D <ride> introduce Mary D <ride> presenta Mary D <ride> benissimo nelle <ripetiamo>. vostre vecchie <ride> Mary D <ride> io stasera avevo detto che c'era abbastanza e questa sera rito. conclude Mary D <ride> hai finito Allora salutiamo tutti, ringraziamo Daniele in regia, Fior Daliso per veramente la stupenda sorpresa che ci ha fatto nel venire qui anche solo per qualche minuto, l'insostituibile, inimitabile, super superissimo, Giorgio Aram. E con lei senza il quale nulla c'è, Mary B. <ride> Avete ascoltato Bruce Lando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. e il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero ognuno ha da pasta crianza ognuno ha da tenere su pensiero ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anche io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmoreo in silvicenza stanno mi è capitata l'avventura dopo aver compiuto il triste omaggio maronna se ci pensa che paura ma poco facette Arma e coraggio, o fate chi sta a casa, fatemi assentire. Si avvicinava allora anche su, e io dopo a tomo stavo per uscire, buttando l'occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in traceno a mille marchese, signora dei famigliosi di Belluno, diventoso eroe di mille prese, morto l'undici marzo del 31. O stelma, cavolo, rangotto, è tutto sotto, la croce fatta in labbra lì tre mazze rosa, una disteluto, cannella, canna notte e stelumine. Ma per mezzo a catà la tomba di questo signore ce ne stava una per cederla, abbandonata, senza manco di fiori, per segno sulla crocella. E in coppa la croce si leggeva esposito o gennavo nel turbino. Guardando la capirema faceva stumorza senza manco di lumino. Questa era la vita che aveva a me pensato chi ha avuto tanto e chi non ha avuto niente sua ora la nonna s'aspettava che fuori lato con la piazzenta ma m'è entrata da sticavo su zero s'era già fatta quasi mezzanotte e era veneto chiuso per giùse morte e paura nanze gallotte tutta untrat che bela rodata roio vicino a sta parte mia oh, pensarci s'è fatta prima per la strada sto go scherato rormo o è fantasia altra che fantasia! Un marquese, un e' un marchese! Con un bacano e un pupa strano e chi l'ha preso, un brutto arnese, tutto da dentro e casco in mano. Chi io certamente non avevo, un morto poverino, un scopatore. In questo fatto, non c'è più chiaro, sono morto, posso dire da quest'ora? Poteva restare a me quasi in palma quando un marchese si fermò. E il botto! E se volo, tomo, tomo, calmo, calmo, di cappa e dominare. Già là rotto! Da voi mo resta per vile carogna, con quale ardire, con quale osacco di barbi sempre il vero per v'orgoglia accanto a me, che sono un blasonato. La casta e casta e vasi sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salva andava sin sì umata, ma se pellita nella spazzatura. Ancolte non posso sopportar la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiai un posto fra i vostri pari, tra la vostra gente. <susurra> Signora Chiesa, la mia colpa è mia. Io vabbè se ho fatto male in futuro. Mia moglie si sta affastando seri e che potevo fa? Ero morto. Si fossi vivo, lo farei content. Gli assagarò la chiunella che qua tosse e proprio voi mo, in dast momento me le travesto in dalla fossa. E cosa aspetti, o tu te l'ha creato, che l'una mia raggiunga l'eccellenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Tuo padre, pigliavo la sua violenza. Ah, la verità, ma che? Lo so scucciato. Sì, ha già pensato la cinza? Mi scorda, la sua morte è tua, sapere quando è ammazzata. Ma chi ti crei di essere, mio Dio? C'è lì, tu puoi capire che siamo uguali. Molto sì si tu e molto so io, ognuno com'è nato è tale e quale. Luleo porco, come ti permetti di lavorare tra me che è più natale illustri, non bellissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Ah, ah, ah. Oh, tu casta, Natale, Pasqua e Epipanilla, tu puoi mettere in capo che non dici tu bella che sei malata a nuori fantasia? Ah no, tu sai che? E' una livella. Un re, un magistrato, un grande uomo, trasendendo questo cancello, ha fatto punto, che ha perso tutto. La vita è pure un uomo. Tu ti ha fatto questo punto. Perciò, stiamo a sentire, non forse. Sopportano le cime, che ti importa. Queste pagliacciate, che fanno solo le vive, noi siamo seri, apparteniamo a tutti.